Не буде свого пастора І доведеться слухати Випробувальні проповіді Одну за іншою А з них половина буде нуднючих Сподіваюся, пана Бекстера Із Графтона до нас не виберуть, рішуче відказала Ен Він хоче на це місце Та проповіді в нього такі гнітючі Пан Бел каже, що він священик Старої школи А пані Лінд переконана Що то все від поганого травлення Здається, його дружина не вміє смачно готувати. І пані Лінд каже, що коли йому два тижні із трьох доводиться їсти недопечений хліб, то й не дивно, що теологія в нього химерна. Пані Аллен страшенно побивається через від'їзд. Тут усі були такі добрі до неї від найпершого дня. І тепер їй тяжко, мов би вона розлучається із друзями, яких знала все життя. Та ще тут могилка їхньої дитини. Їй, мабуть, нестерпно буде її покинути. Це ж було зовсім крихітне тримісячне немовлятко, і вона боїться, що йому буде сумно без мами, хоч панові Аллену цього і не каже. Вона ледь не щовечора потай ходить березовим гаєм на цвинтар і співає йому колоскову. Вчора ми зустрілися з нею. Я клала троянди на могилу і пані Аллен мені про все розповіла. «Я пообіцяла, що поки житиму в Еймолі, кластиму квіти на могилку її дитини. А коли поїде, то...» «Це робитиму я», – тепло закінчила Діана. «Неодмінно. І на могилу Меттю теж. Дамість тебе, Енн». «Дякую. Я сама хотіла тебе про це попрохати». «І на могилу Естер Грей. Не забувай про неї, будь ласка». «Знаєш, я стільки думала про неї, що вона стала для мене дивовожно реальною». Я думаю про неї там, у її саду, у прихолодному, зеленому і тихому його куточку. І мрію, що колись прийду туди весняного надвечір'я у ту казкову пору між світлом і темрявою. На шпинках тихо піднімусь на березовий пагорб і побачу сад таким, який він був колись. І з нарцисами, і трояндами. І будиночок їхній стояв би весь укритий плющем, і Естер Грей была б там, із ніжними, лагідними очима і темним волоссям, яке гладив би вітерець. Вона гуляла б садом, піднімала б за підборіточки нарциси і шепотілася із трояндами. А я підійшла б до неї, ледь чутно, простягнула б до неї руки і сказала, «Дозволь мені бути твоєю подругою, Естер Грей, бо я теж люблю троянди. Ми б сіли на стару лавку, поговорили б і помріяли» чи помовчали би двох. а потім зійшов би місяць, я б озирнулася і не побачила ні Естер Грей, ні будиночка, ні троянд, лише старий, усіма покинутий сад, далі леї визирають із трави, мов зірки, а вітер так тужливо зітхає, гойдаючи вишне гілля. І я не знала би, чи все це сталося насправді, а чи був то лише витвір моєї уяви. Діана випросталася і зіперлася на узголів'я ліжка. Коли в сутінках ваша подруга каже такі моторошні речі, краще сумнівно знати, що у вас за спиною. «Боюся, спілка теж занепаде, коли ви з Гілбертом поїдете», – сумовити зауважила вона. «Ні за що!» – енергійно відказала Енн. «Із країни мрій, вертаючись до практичних, щоденних справ. Вона вже так місто сидить на ногах, і старше покоління нас цілковото підтримує. Глянь, як вони взялися цього літа розчищати газони і стежки. А я в Редмонді теж вигадуватиму для нас нові завдання. Напишу доповідь і пришлю її вам у зимку. Не дивися так похмуро реча, Діано. І не зазри моїй недовгій миті щастя і тріумфу. Вже згодом, коли мені доведеться їхати, я відчуватиму що завгодно, тільки нещастя». Ти і маєш бути щаслива, поїдеш до коледжу, будеш там веселитися і заводити купу нових друзів. Сподіваюся, я знайду нових друзів, відповіла замислена Н. Нові знайомства так прикрашають життя. Та байте же, скільки їх у мене з'явиться. Вони не будуть такі дорогі мені, як давні друзі. Надто одна чорноока дівчина з ямочками на щоках. Знаєш, хто вона, Діана? Але там у Редмонті буде стільки розумних дівчат зітхнула Діана. «А я лише дурненька, провінційна дівчина, що часом каже, я вибачаюся. Але не хочу про це думати. Звісно, ці два останні роки були надто прекрасні, щоб тривати довго. А хтось таки радіє, що ти поїдеш звідси. Ен, я хочу тебе запитати. Серйозно запитати. І скажи мені, будь ласка, теж серйозно, на серце. Тобі подобається Гілберт? Так, як друг» але зовсім не в тому значенні, про яке ти думаєш, твердо відповіла Ен. Їй здавалося, що вона каже щиро. Діана зітхнула. Чомусь вона сподівалася іншої відповіді. Ти зовсім не збираєшся виходити заміж, Ен? Колись, може, і вийду, коли зустріну того єдиного, відповіла Ен, замріяно всміхаючись на зустріч місяця. А як ти знатимеш, що зустріла саме його? не вигавала Діана. О, я знатиму. Щось мені підкаже. Ти ж знаєш, який він мій ідеал. Часом ідеали змінюються. Мій не зміниться, і я не зможу покохати чоловіка, що йому не відповідатиме. А якщо так ніколи і не зустрінеш його? Тоді помру старою панною», – пролонала життєрадісна відповідь. Мені здається, що це не є найтяжча смерть. Вмерти старою панною може і легко», – «А от жити так я би не хотіла», – сказала Діана, без жодного наміру пожартувати. «Хоч я була б згодна стати такою, як пана Лаванда, але це неможливо. О 45 років я буду страшенно гладка. Худенька стара панна ще може бути романтична, а гладка ніколи. Ти знаєш, до речі, що три тижні тому Нельсон Аткінс освічився Рубі Джиліс?» «Мені сама Рубі сказала». Вона спершу зовсім не хотіла за нього виходити, – Бо знала, що тоді до доведеться жити з його батьками, але він освічився так гарно і романтично, що в неї просто серце розтануло. Та вона не хотіла приймати рішення поспіхом і сказала, що мусить тиждень подумати. А через два дні його мати проводила збори кравецького клубу, і там, на столі, у вітальні, Рубі, знайшла книжку повний курс етикету. Вона каже, що просто не в змозі описати, що відчула. Коли в розділі кавалерам та майбутнім женихам виявила те саме найсонове освічення Слово в слово. Вона пішла додому і написала йому нищівну відмову, і відтоді батьки не зводять з нього очей, щоб він, бува, не втопився в річці. Але Рубі каже, що дарма вони бояться, бо в тому розділі для кавалерів і майбутніх женихів є поради тим, кому відмовляють дівчата і там нічого не сказано про те, щоб тупитися. А ще вона каже, що Вілбер Блер за нею гине, але тут вона нічого вдіяти не може. Енн нетерпляче махнула рукою. «Не хочу цього казати, мені це видається зрадою, та я більше не люблю Рубі Джеліс. Ми були добрими подругами в школі і у семінарії, хоч і не такими добрими, звісно, як із тобою, Чучейн, але за оцей останній рік у Кармуді вона дуже змінилася. Стала така... Така... Я знаю, кивнула Діана. Такі вже вони. Усі джеліси. І Рубі теж. Пані Лінд каже, що коли хтось із їхніх дівчат і думає про щось, крім женихів, то нічим цього не виказує. Ні словами, ні поведінкою. Рубі говорить лише про хлопців. Які компліменти вони їй роблять і як гинуть за нею в кармиді. Дивно. «Але вони, здається, таки справді гинуть», – визнала Діана із прикрістю. «Вчора я бачила її в крамниці пана Блера. Вона мені шепнула, що підкорила ще одного. Я не стала запитувати, хто він, бо видно було, що вона тільки цього і чекає. Ну, та Рубі все життя цього хотіла. Згадай, навіть у дитинстві вона мріла крутити всім голови і добряче повеселитися, перш ніж вийти заміж. Джейн зовсім інакша, правда? Розумна, Чемна і хороша. «Джейн чудова дівчина», згодилася Енн. «Проте», додала вона, нахиляючись вперед і ніжно гладячи пухкенько з ямочками руку, що лежала на її подушці, всьому світі немає рівних моїй Діані». «Пам'ятаєш той вечір, коли ми щойно зустрілися і присягнули на вічну дружбу у твоєму саду? Ми дотримали тієї клятви. Жодного разу не було між нами ні сварок, ні навіть охолодження. Ніколи не забуду, який трепет охопив мене тоді, коли ти сказала, що любиш мене. Моє дитяче серденько так прагнуло дружби, Лише тепер я починаю розуміти, яка самотня була тоді. Ніхто не любив мене і не хотів про мене дбати. Я була б геть нещаслива, якби не той химерний уявний світ, Що я собі вимріла, де була із дорогими серцю друзями. А потім я приїхала сюди, і все змінилося. Тут я зустріла тебе. Ти не знаєш, Діано, що означала для мене твоя дружба. І зараз я хочу тобі подякувати, мила, за теплу, щиру любов, яку ти завжди дарувала мені. І я завжди, завжди тебе любитиму, схлипнула Діано. Ніколи ніякої дівчини я не полюблю так сильно, як тебе. А якщо боїться заміж, і в мене буде своя дівчинка, Назву її Н. Розділ 27. Вечір у пана лаванди. Н, а куди ти йдеш у ці гарні сукні? Запитав Деві. Така ловка... Н спустилася до обіду в Нові сукні з блідо-зеленого мусліну, Кольору, якого вона не носила Від дня смерті Метю. Сукня личила їй причудово, підкреслюючи тонкі і ніжні, мов у квітки, барви лиця і сліпучо-яскравий колір волосся. «Деві, скільки разів я казала тобі не вживати слово «ловкий»?» дорікнула Енн. «Іду про хістоклуни». «Візьми мене із собою», легально простогнав Деві. «Взяла б, якби їхала бричкою. Та я піду пішки. Це надто далеко для твоїх восьмирічних ноженят. Крім того, зі мною буде пол» а його товариство тобі, здається, немиле. «Тепер мені Пол уже більше подобається», – мовив Деві, люто накидаючись на свій пудинг. «Коли вже я сам став кращий, то мені не так шкода, що він кращіший за мене. Якщо так і далі піде, я скоро його дожену І з ногами, і з кращістю. А ще Пол добрий до нас, менше хлопців, не дає старшим лупцювати нас і вчить бавитися в різні ігри». «А як так вийшло, що Пол очора впав у струмок?» – запитала Ен. «Я зустріла його на майданчику. Він був увесь мокрий, як хлющ. Я швидко відправила його додому, переодягтися в сухе. І навіть не з'ясувала, що сталося». «Це було трошки випадково», – пояснив Деві. «Голову він навмисно запхав у струмок, а решта його впала таки випадково. Ми всі там гуляли біля струмка. Апрілі Роджерсон...» За щось усердилася на пола, бо вона гарна, але дуже жадібна і зла. І вона сказала, що йому бабуся вечорами крутить волосся на папілотки. А пол, може би, і не звернув на це уваги, тільки Грейсі Ендрюс засміялася, і він страшно почервонів, бо, знаєш, Грейсі вона його дівчина. Він за нею гине, квіти їй дарує і носить зі школи її книжки. І тоді він почервонів, як буряк, і сказав, що його бабуся нічого такого не робить, а волосся в нього саме з собою кучеряве. І він ліг на березі і запхав голову у струмок, щоб їм усім показати. Не в той струмок, з якого ми беремо воду, додав він, уздрівши нажаханий виріз Маріли, а в той нижній. Але там дуже слизький берег, і пол з нього впав. Такий ловкий хлюб у нього вийшов, о, oh, н. я не хотів казати цього слова, воно само вискочило. Я хотів сказати «чудовий хлюб». І він був такий кумедний, коли звідти виліз, весь брудний і мокрий. Усі дівчата сміялися, крім Грейсі. Вона його жаліла. Грейсі хороша, та в неї ніс керпатий. Коли я виросту, і в мене буде своя дівчина, то вона буде не керпата. У неї ніс буде гарний, такий як у тебе, н. «На хлопця, котрий так все обличчя сиропом від пудингу, жодна дівчина не гляне», – соворо відказала Маріла. «Я спершу миюся, а тоді вже буду залицятися», – заперечив Деві, намагаючись урятувати становище, і витираючи сироп зі щік верхнім боком долоні. «І за вухами навіть не забуду помити. Сьогодні я теж не забув Марілу, і взагалі вже тепер частіше не забуваю. Хоча, – дітхнув Деві, – Стільки закутків на людині, що про якийсь неодмінно забудеш. Ну, якщо до пана Лаванди мені не можна, то піду до пані Гаррісон. Пані Гаррісон дуже страшно хороша жінка. У неї ціла коробка печива стоїть у куморі, спеціально для малих хлопців. І ще вона завжди дає мені вичищати каструлю з-під тіста, коли робить сливовий пиріг. А там стільки слив на стінки налепає. Пан Гаррісон теж дуже хороший а став іще вдвічі кращий, відколи знов зробився жонатий. «Мабуть, коли люди женяться, то всі стають кращі. А чому ви не женилися, Маріло? Скажіть, я хочу знати». Маріла ніколи не переймалася своїм блаженим самотнім статусом. Отож, перезернувшись із Н, вона люб'язно відповіла, що це сталося вочевидь, тому, що ніхто їй не освічився. «Але ж ви могли самі освічитися», не полягав Деві. «О, Деві!» – серйозно звала Садора. «Так неприємно вражена, що аж дозволила собі заговорити першою. Це ж чоловік мусить освічуватись!» «А чому завжди чоловік?» – буркнув Деві. «І без того все на світі мусять робити чоловіки! Можна мені ще пудингу, Маріла?» «Ти вже достатньо з'їв», – сказала Маріла, та все ж відкраїла невеличкий шматочок. «От якби можна було завжди їсти тільки пудинг!» «Чому люди так не роблять, Маріло? Скажіть, хочу знати». «Бо їм би швидко це набридло». «Я хотів би сам це перевірити», – скептично відказав Деві. «І все одно краще мати пудинг лише в пісні дні і тоді, коли приходять гості, ніж не мати взагалі». У Мілті Болтера ніколи не буває пудингу. Мілті каже, що коли до них приходять гості, його мама всім дає сир і сама його ріже, кожному по шматочку» і ще один для пристойності. Якщо вже Мілті Болтер каже таке про свою матір, то хоч ти цього не повторюй, суворо орвала його Маріла. Хай мені всячина, Деві підхопив цей вислів у пана Гаррісона і собі вживав із превеликим задоволенням. Він це сказав як комплемент. Він дуже страшно пишається своєю мамою, бо люди кажуть, що в неї гуська молоко даватиме. Я? здається, ці дурні кури залізли мій порвінок мовила Маріла, квапливо підхоплюючись і тікаючи зі столу. Жодних курей у Борвінку не було, Маріла навіть не глянула у бік клумби, а присівши на кришку льоху, сміялася, доки їй не стало за себе соромно. Прийшовши по обіді до будиночка, Ен та Пол застали пану Лаванду і Шарлоту Четверту в саду. Вони купали, сапали, скородили граблями і підстригали все, що тільки можна. Пана Лаванда, весела і мила, в любих її серцю, рушах та мережах, кинула садові ножниці і радісно вибігла на зустріч гостям. Тим часом Шарлота Четверта щасливо всміхалася. «Вітаю тебе, Енн! Я знала, що ти прийдеш сьогодні. Тобі так пасує цей день, і він приніс тебе!» Люди і речі, що пасують у дні одних, завжди приходять у купі. Якого клопоту ми б уникли, Якби тільки всі знали це, то вони не знають і марнують свою дивовижну енергію, намагаючись поєднати непоєднуване. Як ти виріс, Пол? На півголови вищий, ніж тоді, коли приходив минулого разу. Так, пані Лінд каже, що я тепер як з води росту, відповів безперечно втішений цим фактом Пол. Бабуся сказала, що це нарешті каша подіяла. Може і так, Бог його знає. Пол глибоко зітхнув, бо я вже стільки з'їв тієї каші, що тут би хто завгодно виріз. Сподіваюся, коли я вже почав, то ростиму далі і буду такий, як тато. У нього шість впутів зросту, ви ж знаєте, пана Лаванда. Так, пана Лаванда знала, її гарна личко ледь зашарілося. Вона взяла за руки Пола і Ен, і втрьох вони мовчки пішли в дім. Чи гарний сьогодні день для Луни, пана Лаванда? стривужно запитав Пол. День його перших відвідин був вітряний, і хлопчика це дуже розчарувало. «Так, що найкращий?» вирнула із задуми пана Лаванда. «Але спершу всі ми смачненько поїмо. Ви здалеко йшли, тож, напевно, зголодніли. А ми із Шарлотою Четвертою можемо їсти будь-коли. Такі вже слухняні в нас апетити. Тому спустошмо комору. На щастя, «Там нині повно всього!» Я відчувала, що сьогодні прийдуть гості, і ми із Шарлотою Четвертою підготувалися, як належить. «Мені здається, весь з тих, у кого завжди повно всього у куморі», відповів Пол. «Бабуся теж така». «Але вона не дає мені їсти перед вечерею. Навіть не знаю, – замислився він, – чи варто мені їсти в гостях, коли вона цього не схвалює. Вона б не заперечувала, якби ти попоїв, після довгої прогулянки. Це ж інша річ, мовила пан Лаванда, весело перезираючись із Ен понад кучерявою головою хлопчини. Я теж вважаю, що їсти передвичерю страшенно шкідливо, саме тому в прихист тільки так і їдять. Ми із Шарлотою IV не визнаємо загально прийнятих правил харчування. Їмо жирну і важку їжу, тоді, коли нам заманеться, день чи вночі, і квітнемо як пишні троянди, Хоча, звісно, нам дуже кортить виправитися. Коли ми читаємо в газеті статтю, що застерігає нас не їсти котрої зі смачних улюблених страв, ми вирізаємо цього дописа та вішуємо на кухні, щоб не забути. Але чомусь ніколи не згадуємо про неї. Ніколи. Доки не з'їмо цієї самої страви. Та попри це, ми досі живі. Хоча Шарлота IV і мучили погані сни, після того, як ми на ніч з'їли пончиків, м'ясного порога і фруктового торту. Бабуся дає мені на ніч склянку молока і кусить хліба з маслом, а в неділю на хліб кладеш ще трохи варення, відказав Натапол. Тому я дуже люблю, коли настає вечір неділі. Але не тільки тому. Неділя на озбережжі минає страшенно довго. Бабуся каже, що для неї вона пролітає, мов, одна мить. І що тато в дитинстві теж нудьгував по неділях. Може, воно й не було б так довго, якби я міг поговорити зі своїми скелястими людьми. Але бабуся не дозволяє робити таке в неділю. Тому я просто багато думаю, хоч думки мої все одно занадто мирські. Бабуся каже, що в неділю треба мати лише релігійні думки. А пана Ширлі колись сказала, що будь-яка прекрасна думка може бути релігійною. І байдуже – про що вона чи в який день вона прийде Але бабуся переконана, що справжні релігійні думки Стосуються тільки проповідей та уроків у недільній школі А коли вчителька і бабуся кажуть різне Я не знаю, що мені робити Глибоко в серці, пол поклав руку на груди І звів серйозні блакитні очі вгору на зустріч з півчутливому обличчю пане Лаванди Я згоден з вчителькою але ж, бачте, бабуся виховала тата по-своєму і досягла дивовижних успіхів, а пана Ширлі ще нікого не виховала. Хоч вона і допомагає виховувати Деві з але хто зна, що якими вони виростуть. І я думаю, що безпечніше триматися бабусиних порад. «Я теж так гадаю», – урочисто підтвердила Енн. «І все ж мені здається, якби ми із твоєю бабусею обмінялися думками із цього приводу, то з'ясували би, що обидві маємо на увазі те саме, тільки висловлюємо це по-різному. Але тобі, звісно, краще триматися бабусних поглядів, оскільки вони вже зміцнені досвідом, а мені доведеться ще зачекати, доки виростуть дві нята, щоб мати певність і у своєму способі теж. Після обіду вони повернулися в сад, де Пол на свою превелику радість і зачудування познайомився з луною. Тим часом Ен і пана Лаванда розмовляли, сидячи на кам'яній лавці під тополою. «То ти поїдеш восени?» – зажурено проказала пана Лаванда. «Я мала врадіти за тебе, Ен, а натомість страхітливо, егоїстично сумую, Мені так бракуватиме тебе. Часом я думаю, що друзів мати не варто. Усі вони йдуть із твого життя, лишаючи по собі тільки рану, що болить сильніше – запорожнечу, котра була до їхньої появи. Ці слова могли б належати пані Еліза Ендрюс, але не пані Лаванді, оборолася Ен. «Немає нічого гіршого запорожнечу, і я не йду з вашого життя, адже в нас будуть листи і канікули. Люба, ви така й утомлена?» «О-хо-хо-хо!» Старого кавпол, стоячи на кам'яній огорожі. «Не всі крики його були мелодійні», та всі верталися до нього золотим і срібним передзвоном, на який перетворювала їх чарівні алхіміки з поза річки. Пана Лаванда нетерпляче махнула своїми гарними руками. Я втомилася від усього, навіть від луни. Нічого в моєму житті більше нема, крім неї. Прекрасного, хоч і насмішкуватого, від луня втрачених надій, сподівань і радостей. Ох, Ен! Жахливо, що я кажу такі речі своїм гостям я, мабуть, старію, і мені це шкодить. У шістдесяті я буду страшенною буркотухою, але може, усе, що мені потрібно, це коробочка з пігулками від нудьги? У цю мить повернулася Шарлота IV, що зникла кудись після обіду і повідомила, що пасовище Джона Кімбала в північно східному кутку, стоїть червоне від ранніх синиць. Отож. Чи не хотіла б панна Ширлі піти з нею туди і зібрати трохи ягід? Суниці до чаю!» – вигукнула пана Лаванда. «О, то не така я вже й стара, як думала. І не потрібні мені жодні пігулки. Біжіть, дівчата, а коли повернетеся, будемо пити з вами чай тут, під цією розкішною тополою. Я тим часом дістану вершки і усе приготую». Ен і Шарлота слухняно вирушили на пасовище Кімбала, відлюдне і зелене, де повітря було м'яке, наче шовк, і духмяне, мов би тисячу фіалок, ширили в ньому свій золотавий аромат. «Як тут легко, свіжо дихається!» зітхнула на повні груди Ен. «Я почуваюся так, мов би п'ю соняшне сяйво?» «Так, мем, і я теж. Я точнісюку так почуваюся, мем», згодилася Шерлота Четверта, яка відповіла б так само, навіть якби Ен сказала, що почувається мов пелікан на пустощі. Щоразу, коли Ен їхала із прихист колони, Шарлота замикалася у своїй кімнатці понад кухнею і перед зеркалом училася говорити, ходити і усміхатися, як вона. Тішитися успіхом Шарлоті ще не доводилося. Та зараз не звали ж дерева враз, як учили її в школі. Отож вона щиро сподівалася, що із плином часу. Опанує і цей витончений Поворот голови І швидкий вогник в очах мовби там спалахували зірки І ходу Що нагадувала тоненьку Гінку стеблину Попід вітром Усе те, що виходило в Ен Так невимушено і просто Шарлота IV всім серцем обожнювала Ен Хоч і не тому, що вважала її Незмірно вродливою Краса Рум'яних щік і темних кучерів Діани Барі було значно більше смаку Шарлоті Ніж місячно сяєві чари сірих очей Ен І ніжно-блідий колір її щік Котрі повсякчас змінювали відтінок Але я більше хочу стати такою, як ви Ніж бути гарною, відверто зізналася вона Ен Ен, сміючись, випила мед із похвали І відкинула жало Вона звикла зі змішаним почуттям Сприймати компліменти на свою адресу Людська думка щодо її зовнішності одностайною ніколи не була. Ті, хто чули, як її називають красунею, зустрівшись із нею, почасти бували розчаровані. Ті, хто поза очі знали її як непоказну, дивувалися, чи не осліпли, бува усі інші. Сама Енн вродливо себе не вважала. У дзеркалі вона бачила хіба бліденьке личко із сімома веснянками на носі, Проте дзеркало не могло їй показати ні мінливої, невловної вловної гри емоцій та виразів, що осявала її лице рожевим світлом, ні чарівної мрійливості та усмішки, які мерехтіли в її очах. Не будучи вродливою жодному із чітко висначених сенсів цього слова, Енн володіла проте чарівністю, яка впливала на всіх її знайомих. Її зовнішність будила думку про багатство натури Н. Ті ж, хто знали її найкраще, хоча, можливо, і не замислювалася над цим, відчували, що найкращі в дівчині величезні можливості, у яких криється могутня сила розвитку. Уже тепер її здавалося оточує велич прийдешніх подій. Збираючи сониці, Шарлота IV ділилася з Н побоюваннями, Щодо пани Лаванди, добра маленька служниця щиро переймалася станом своєї любої господині. Пані Лаванді дуже зле, пано Ширлі, мем, дуже зле, хоч вона ніколи і не скаржиться, і це давно вже таке з нею, мем, і ще відтоді, як ви приходили сюди з полом того разу. Вона тоді, напевно, застудилася, мем. Коли ви поїхали, вона пішла в сад і там гуляла до пізнього вечора самій лише тоненький шалі, мем. А тоді багато снігу випало, і було дуже холодно, мем. І відтоді я помітила, що вона якась ніби смутна і втомлена. Її більше нічого не цікавить, мем. Вона покинула бавитися в гостей, не готує для них, і столів не накриває. Нічого гісеньку. Тільки як ви приходите, вона трошки звеселяється, пана Ширлі, мем. А найгірше, мем... Шарлота понесла голос, ніби мусила розповісти про найнеприємніші із симптомів страшної хвороби. Вона геть не свариться на мене, коли я щось розіб'ю. Правда, пану Ширлі Мем, учора я розбила жовту-зелену вазу, яку ще її бабуся привезла з Англії. Вона стояла на книжковій полиці, і пана Лаванда страх, як її берегла. А я витирала з неї пилюку, І вже так обережно, пану Ширлі Мем, а вона все одно вискочила мені з рук. Отак, ще раніше, як я встигла зловити. І розбилася на сорок мільйонів шматочків. Я дуже злякалася, що пана Лаванда буде страшно мене сварити, мем. І краще б вона сварила. А вона просто зайшла і подивилася. І сказала, не страшно, Шарлоту, збери скалки і викинь. Точнісінько так, пана Шерлі, мем. Збери скалки і викинь так, наче цю вазу, і не її бабуся привезла з Англії. Ох, їй дуже зле, і мені через це прикро, і ніхто не подбає про неї, тільки я. На очі Шарлоті набігли сльози. Енн спічутливо погладила її по смоглявій руці, що тримала надбиту рожеву чашку. «Пані Лаванді потрібні зміни в житті, Шарлота. Вона стільки часу проводить тут сама. Може, запропонуємо їй кудись поїхати?» Шарлота похитала головою з непропорційно великими бантами. Не вийде в нас, пано Шерліме. Пана Лавандо не любить їздити в гості. У неї є тільки троє родичів, і вона до них їздить, бо так валить сімейний обов'язок. А минулого разу вона повернулася від них додому і сказала, що ніякий обов'язок не примусить її більше туди поїхати. Я повернулася додому, залюблена у свою самотність, Шарлота. Отак вона мені сказала. І житиму до під своєю виноградною лозою і під смоковницею. Мої родичі хочуть зробити з мене стару бабу, а мені це шкодить. Точнісінько так, пану Ширлі. Бе, мені це шкодить. Тож марно ми будемо умовляти її поїхати в гості. Мусимо придумати, що згля неї, рішуче сказала Ен, вкидаючи останні ягоди у свою переповнену чашку. «Скоро в мене почнуться канікули. Тоді я приїду і проведу тут цілий тиждень. Ми будемо щодня ходити на пікніки і уявляти різні дивовижні речі. Може, і розважимо трошки пану Лаванду». «Це буде те, що треба, пане Шерлі захоплено вигукнула Шарлота Четверта, тішишись не лише за пану Лаванду, а й за себе. Адже за цілий тиждень з поглядання Н вона, напевне, вивчить про неї багато нового» і швидше стане такою, як вона. Повернувшись у прихістоклуни, дівчата застали пану лаванду і пола за накритим до чаю столиком, який вони винесли з кухні в сад. Синиці з вершками просто безмежного синього неба, на яким кучерявилися пухнасті білі хмарки, попід довгими тіннями шурхітливих дерев смакували їм як найвишуканіші ласощі. У після чаювання – Ен допомагала Шарлоті мити посуд, а пана Лаванда сиділа на кам'яній лавці з Полом і слухала історії про його скелястих людей. Вона вміла уважно слухати, ця мала пана Лаванда, та зненацька Пол зауважив, що вона втратила інтерес до братів мореплавців. «Чому ви так дивитеся на мене, пане Лавандо? серйозно запитав він. «Як дивлюся, Пол?» Так, наче я вам когось нагадав, відповів Пол. У нього траплялися часом такі спалахи дивовижної, аж моторошної проникливості, і мати при ньому таємниці ставало тоді небезпечно. Ти справді нагадав мені друга, який був у мене дуже давно, замріяно проказала пана Лаванда. Коли ви були молодою? Так, Пол. А зараз ти гадаєш, я вже стара? Знаєте, я й сам не розумію, довірливо мовив Пол. Ваші коси здаються старими, я ні в когось молодих іще не бачив білих кіз. Та коли ви смієтеся, очі ваші молоді, як у моєї прекрасної вчительки. Я думаю, пане Лавандо, обличчя і голос пола були серйозні і урочисті, як у суді. Ви були б чудовою мамою. У вас такий погляд, такий, як був завжди у моєї мами. Шкода, що ви не маєте свого хлопчика». У мене є маленький хлопчик, мріє, Пол. Правда? А скільки йому років? Приблизно стільки ж, як тобі. Він зараз мав би вже бути старший, бо з'явилися в мене задовго до твого народження. Але я не дозволяю йому стати старшим за 11 чи 12 років. Бо тоді він міг би зовсім вирости, і я втратила би його. Я знаю, кивнув Пол, тим той прекрасні, вигадані люди, що завжди лишаються такими, як ми хочемо, з усіх, кого я знаю, тільки ви і моя прекрасна вчителька вмієте уявляти собі людей. І я також. Правда, ж як чудово, що всі ми тепер зустрілися, але такі люди завжди знаходять одне одного. Бабуся зовсім нікого собі не уявляє. А Мері Джо каже, що мені клепки бракує через мої фантазії. Але я все одно вважаю, що це дуже гарно уявляти. Розкажіть мені про вашого хлопчика». У нього кучері і блакитні очі. Вчоранку він приходить і будить мене поцілунком. А ці лісінькі дні він бавиться тут, у саду, зі мною. Так, як оце ти. Ми бігаємо навзаводи і розмовляємо з луною. І я розповідаю йому казки. А коли сонце сідає... Я знаю, радісно урвав її пол, Він сідає коло вас. Отак. «Бо у 12 років він уже завеликий, щоб вилазити вам на коліна, і кладе вам голову на плече. Отак. А ви обіймаєте його міцно-міцно і притуляєтеся щукою йому до маківки. Саме так. О, ви все знаєте, пане Лаванду!» Так їх і застала Ен, яка вийшла з будинку в сад. І щось в обличчі пане Лаванди змусило її пошкодувати, що настав час прощатися». Боюся, нам треба йти поле, якщо хочемо встигнути за світло додому. Пан Лавандо: скоро я запрошу себе до прихистку колуни на цілісінький тиждень. Якщо приїдеш на тиждень, я затримаю тебе на два, пообіцяла пан Лаванда. Розділ 28. Принц вертається до зачаклованого замку. Останній шкільний день почався і завершився. Учні Енн причудово склали річні іспити, а їй на прощання вручили подячний адрес і невеличкий бюрку в подарунок. Усі присутні дівчата і дами плакали, і навіть деяких хлопців підозрювали в тому, що вони не змогли втриматися від сліз, хоч ті, звісно, усе оборону заперечували. Невдовзі пані Ендрюс, пані Слоун та пані Белл Вертаючись разом додому, детально обговорили події того дня. «Шкода, що Енн іде, коли діти так до неї звикли», – зітхнула пані Слоун, яка мала звичку зітхати завжди, навіть коли жартувала. «Хоча», – додала вона поспіхом, «ми знаємо, що і наступного року в нас буде чудова вчителька». «Джеймс не працюватиме, я впевнена», – холодно відказала пані Ендрюс. «Замість розповідати дітям казки», і тинятися з ними по лісі. Вона здобула схвальний відгук інспектора. І всі нюбричці в розпачі, що вона йде від них. — Я рада, що Ен їде до коледжу, — мовила пані Белл. Вона завжди цього хотіла. І для неї це просто чудово. — Не знаю, не знаю. Пані Ендрюс, схоже, була рішуче налаштована ні з ким того дня не погоджуватися. Не розуміє, для чого їй ще якась освіти. Вона, певне, вийде за Гілберта Блайда, якщо він доти буде так само в неї закоханий. А тоді, яка їй користь із латини і греки? Якби в коледжі вчили, як давати раду із чоловіком, хай би їхали. Пані Ендрюс, як шепотілися між собою ейвольниці, давати раду із чоловіком так ніколи і не навчилася, Тож і дім їхній не був зірцем сімейного щастя. І пана Алана вже викликала до Шарлотауна, мовила пані Белл. Він теж нас невдовзі покине. До осені вони не поїдуть, відказала пані Слоун. Для громади це буде велика втрата, хоч я завжди вважала, що пані Алан занадто модно вбирається, як на дружину пастора. Ну, та ніхто не бездоганий. А ви помітили, який охайний сьогодні пан Гаррісон? Він став геть іншою людиною, що ходить до церкви і пожертвував грошей на платню для пастора». «А як виріс Пол Ірвінг?» – заважила пані Ендрюс. «Такий миршивий був, коли щойно приїхав сюди. А нині його не впізнати. Хлопчина стоїть схожою на батька». «І такий розумний?» – докинула пані Белл. «Розумний, та...» – пані Ендрюс понизила голос. «Він такі чудерницькі речі каже. Минулого тижня Грейсі прийшла додому і ось переповідати якісь його про людей, що живуть на озбережжі. Історії, у яких і дещо ці правди не було. Я звеліла Грейсі не вірити в ці вигадки, а вона сказала, що Пол, здається, на таке і не сподівався. На що тоді розказував? Ен каже, що Пол геній», – відповіла пані Слоун. «Можливо. Хто знає, чого чекати від тих американців», – сказала пані Ендрюс, яка чула слово «геній» хіба тоді, коли його за звичкою іронічно вживали щодо хімерних, незвичайних людей, і як Мері Джо вважала, що тому, кого так -то кличуть, просто клепки бракує. Тим часом у класі Н сиділа сама при своїм столі, як сиділа і першого навчального дня два роки тому, зі щокою на руку і тужливо споглядаючи з вікна озеро осяйних вод. Серце їй від розлуки з учнями країлося так, що на певний час навіть Редмін втратив у її очах усю колишню принадність. Вона досі відчувала обійми Анете Белл і чула схлипування. «Я більше не любитиму іншої вчительки, так, як вас, пану Шерлі. Ніколи, ніколи». Два роки вона працювала тут, сумлінно і віддано. Два роки робила помилки, і сама ж на них училася. Багато чого змогла навчити своїх учнів, проте відчувала, що вони навчили її значно більшого – ніжності, самовладання і чистої, незатьмарної мудрості і розуміння дитячих сердець. Можливо, їй і не вдалося спонукати їх до чистолюбних прагнень, проте вона змогла навчити, радше на прикладі власної милої індивідуальності – ніж усіма ретельно дібраними настановами, що життя можна і треба прожити в доброті й любові, дотримуючися правди, щирості та чесності і уникаючи всього, що відгонить брехнею, жадобою і вульгарністю. Вони, певно, ще й самі не почали усвідомлювати цих уроків, та згодом пам'ятали їх і втілювали в життя і багато років по тому, як забули назву столиці Афганістану, чи дати початку і завершення війни червоної та білої троянд. От і скінчився ще один розділ життя, мовила Ен, уголос, голос, замикаючи шухляду. Їй було сумно, утім романтична думка про закінчений розділ дещо втішила дівчину. Перші два тижні канікул Ен провела в пригіст колуни, і для тих, хто був до цього причетним, то була невимовна радість. Вона повезла пану Лаванду на закупою до міста і умовила купити нову тканину на сукню. Невдовзі по тому надійшла радість, викроювання і шиття. Тим часом щаслива Шарлота IV обметувала шви і збирала з підлоги клапті. І хоч пана Лаванда бідкалася, що її вже ніщо в житті не цікавить, очі їй засяяли коли вона приміряла нову сукню. «Я, певно, така дурна і легковажна, – зітхнула вона. – Соромно, що нова сукня. Хай із сирпанку, кольору незабудки тішить мене більше за власне чисте сумління і пожертви на підтримку місіонерських служінь. Коли добіг кінця перший тиждень гостини, Енне віддалася додому у зелені дахи. Поцарувати панчох і двійнят – і відповісти на всі запитання, які тим часом накопичилися в деві. Надвечір вона вийшла на узбережжя, провідати Пола Ірвінга. Минаючи низьке квадратне вікно вітальні будинку старої пані Ірвінг, Ен заважила чоловіка, у якого сидів на колінах Пол. Та вже наступної миті хлопчик стрілою вилетів до неї. Пано Шерлі, радісно закричав він. Ви знаєте, що сталося? Таке чудове! Тато приїхав, уявляєте? Тато приїхав. Ходімо зі мною. Тато, це моя дорога вчителька. Ви ж знаєте, тато. Усміхнений Стівен Ірвінг підвівся на зустріч Ен. Був то високий, вродливий чоловік, середніх літ із посрібленим сивиною волосся, глибоко посадженими синіми очима і виразним сумним обличчям на якому виділялися чітко окреслені підборіддя і чоло. Досточно романтичний герой, подумала Енн із радісним трепетом у серці. Адже так сумно було б зустріти того, кого вона вважала тим самим героєм, і виявити, що він лисий, опецькуватий, чи має ще якийсь ганч у чоловічій вроді. Для Енн було б жахливим потрясінням, якби об'єкт романтичного захоплення пана Лаванди виявився не таким гарним, як вона. «То ви і є дорога вчителька мого сина, про яку я стільки чув», мовив він, щиро потискаючи руку Ен. «Пол так багато писав про вас, пано Шерлі, що мені видається, ніби ми з вами давно вже знайомі. Дякую вам за все те, що зробили для нього. Гадаю, саме ваш вплив і був йому потрібен». «Моя мати...» Одна з найкращих і найдобріших жінок у світі. Та з її міцним шотландським здоровим глуздом їй не завжди давалося спагнути характер мого хлопчика. Але ви дали йому те, чого вона не змогла. Ви з нею вдвох виховали Пола найкраще, як тільки можна виховати хлопця, що лишився без матері. Всім подобається, коли їхні зусилля цінують. Від похвали пана Ірвінга Обличчя Енза рум'янило, мов троянди полюстки. І втомлений, сумний чоловік, глянувши на неї, подумав, що ніколи ще не випадало йому бачити милішої, чарівнішої дівчини за цю руденьку сільську вчительку з дивовижними очима. Блаженний щасливий пол усівся поміж ними. «Я не знав, що тато приїде», – сказав він саючи. «Навіть бабуся не знала». Це була така несподіванка. «Взагалі, – серйозно похитав головою Пол, – я несподіванок не люблю, бо тоді не можу насолодитися радістю очікування. Але це була чудова несподіванка. Тату приїхав учора вночі, коли я вже спав. І коли бабуся і Мері Джо вже не дивувалися, вони з бабусею пішли на гору подивитися на мене, а будити до ранку не хотіли. Та я сам прокинувся і побачив тата». І аж стрибнув на нього. З ведмежими обіймами, усміхнувся пан Ірвінг, обіймаючи сина за плечі. Я ледь опізнав мого хлопчика. Він став такий великий, засмаглий і дужий. Навіть не знаю, хто більше зрадів, що тато приїхав, бабуся чи я, вів далі Пол. Бабуся весь день на кухні готує татові улюблені страви і каже, що Мері Джо цього не довірить. Це вона так радіє, а я більше люблю сидіти і розмовляти з татом. А зараз здаруйте, але мушу покинути вас ненадовго, допомогти Марічо Чо пригнати корів із поля. Це один з моїх щоденних обов'язків. І він побіг виконувати свій щоденний обов'язок, а Ен з паном Ірвінгом продовжила розмову. Утім, Ен відчувала, що на думці в нього постійно було щось інше. Невдовзі пан Ірвінг сам заговорив про це. «У своєму останньому листі Пол розповів, як ви з ним ходили до моєї давньої приятельки, пан Льюїс із Кам'янички в Графтоні. Ви добре її знаєте?» «Так, вона моя близька подруга», – стримано відповіла Н, нічим не виказавши трепету, що охопив її з ніг до голови, – від запитання пана Ірвінга. Вона інстинктивно відчула, що спостерігає за справжнім романтичним коханням. Пан Ірвінг підійшов до вікна і задивився на золоте від сонячного сяйва море, на поверхні якого здіймав хвилі надсадний вітер. Кілька секунд у кімнаті з темними стінами панувала мовчинка. Потім пан Ірвінг повернувся і глянув у співчутливе лице Ен, усміхаючись, здивовано. «Я думав про те, чи багато ви знаєте», – мовив він. «Я знаю все», – миттє звалася Ен. «Бачте», – квапливо пояснила вона, – «ми з паною Лавандою дуже близькі подруги. Вона не розкаже таких особистих священих речей будь-кому. Та ми з нею рідні душі». «Так, напевне. Я попрошу вас про послугу. Мені дуже хотілося б навідати пану Лаванду» якщо вона дозволить. Ви могли б запитатися в неї? Чи могла б вона? Звісно, могла б. Так, це було кохання. Справжнє кохання. З усією чарівливістю мрії, сюжету і рими. І хай ця історія була дещо запізніла, мов троянда розквітла не в червні, а в жовтні, та все одно це була троянда, що вся складалася з духмяного золотого аромату і золото мерехтіло в самім її серці. Ніколи ще не бігла Ен із таким приємним дорученням, як наступного ранку, кваплячися поміж буків до Графтона. Пана Лаванда була в саду. Від хвилювання руки Ен похололи, а голос тремтів. «Пан Лавандо, я можу дещо вам розповісти. Дуже важливе. Знаєте що?» Ен не сподівалася, що її подруга здогадається, та пана Лаванда раптом зблідла і промовила тихим, згаслим голосом, із якого зникла вся притаманна їй іскриста радість. Стівен Ірвін повернувся? Як ви знаєте, хто вам сказав? вигукнула Ен, розчарована тим, що її велику таємницю розкрито. Ніхто я зрозуміла із твого виразу. «Він хоче навідати вас!» – сказала Ен. «Можна й не пишу йому, що ви згодні?» «Так, а вже ж!» – відказала схвильована пана Лаванда. «Чого б я мала йому відмовляти? Він же прийде лише як друг!» Утім, Ен мала щодо цього власну думку. Вона квапливо побігла в дім, щоб там, за столиком пана Лаванди, написати записку панові Ірвінгу. «Як це гарно! Жити, наче в романі!» Радісно думала вона. Зрештою все буде добре. Мусить бути добре. У Пола буде мама, яку він любитиме всім серцем. І всі будуть щасливі. Але пан Ірвінг забере пана Лаванду далеко звідси. І хто знає, що тоді буде з кам'яничкою. Отож, і тут є зворотній бік, як здається, геть усьому на світі. Написавши свою важливу записку, Ен сама віднесла її на графтинську пошту де, зустрівши листоношу, попросила доставити її до Ейвоні. «Це дуже-дуже важливо», – наполягала Енн. Листоноша, старий, буркутливий дідок, видався їй геть недоречною кандидатурою на роль посланця Копідона. Та й не знала вона, чи безпечно покладатися на його пам'ять. Втім, він обіцяв не забути, і їй довелося задовольнитися цим. Шарлота IV відчувала, що того дня в прихід колуни оселилася таємниця, таємниця, яку не довірили їй. Пана Лаванда, витаючи думками де інде, блукала в саду. Та і в Ен, мова, вселився дух непосидючості. І весь час вона бігала туди-сюди, вгору і вниз між кімнатами. Шарлота вичікувала, доки їй не забракне терпіння, аж ось рішуче стала перед Ен. Коли ця замріяна юна особа втретє безцільно перетинала кухню. Прошу вас, пано Ширлі, мем, мовила вона, труснувши синіми бантами. Так тяжко бачити, що вас із паною Лавандою секрет, і даруйте, що я така допитлива, пано Ширлі, мем, але це страшенно недобре не казати мені, коли ми всі були такими добрими друзями. «Люба Шарлоту, я все розповіла б тобі, якби то була моя таємниця. Та вона належить пані Лаванді. Але скажу тобі дещо. Тільки якщо нічого не вийде, ти, дій словом, не прихопишся жодній живій душі. Сьогодні тут буде прекрасний принц. Він уже колись приходив, багато років тому, та в лиху годину поїхав далеко-далеко і забув про казкову стежину до зачеклованого замку, де виплакала за ним усі очі вірна принцеса, але ось він усе згадав, а принцеса й досі чекає на нього, бо ніхто не міг розщаклувати її, окрім єдиного куханого принца. «О, пану Ширлі а що це означає в прозі?» – видихнула спентолична Шарлота. Енза сміялася. «У прозі це означає, що сьогодні пану Лаванду навідає давній друг». «Тобто колишній жених?» – запитала прозаїчна Шарлота. «Так, вочевидь». «У прозі!» – серйозно відказала Ен. «Він – батько Пола, Стівен Ірвінг. І хто зна, що із цього вийде? Та сподіваємося на краще, Шарлотто!» «Надіюся, він одружиться з панною Лавандою!» Недвозначно, – мовила Шарлотта. «Деяким жінкам судилися бути старими панами, і боюся я одна з них, пану Шерлі Мем, бо чоловіки мене завжди тратують, але панна Лаванда інакше – і я завжди хвилювалася, як думала, що з нею буде, коли я виросту велика і муситиму їхати до Бостона. У мене більше немає сестер. І що, як їй доведеться взяти чужу покоївку? А вона сміятиметься з її забав, лишатиме речі не на своїх місцях і не захоче бути Шарлотою П'ятою. Може, вона і не битиме посуд так часто, як я, але ніхто, ніхто більше так її не любитиме». І вірна маленька покоївка із плачем кинулася геть. Того дня в прихист колуни чаювання минало, як завжди. Хоча жодна із трьох його учасниць не могла проковтнути ані шматочка, після чаю пана Лаванда пішла до себе і убралася в нову незабуткову сукню. Ен тим часом зачісала їй коси. Обидві вони страшенно хвилювалися, хоч пана Лаванда і намагалася виглядати холодною та незворушною. «Завтра мушу поцарувати Штору», – сказала вона так, ніби і не мала справи важливішої за цю. Вони виявилися геть не тривкі і погані, надто зважаючи на гроші, що я за них віддала. А Шарлота знов забула витерти поручі на сходах. Треба буде з нею поговорити. Сидячи на ганку, Енн побачила Стівена Ірвінга, котрий йшов до них стеженою через сад. Тут, мов би, взагалі немає часу. Усміхнено роззирнувся він довкола. Ані в домі, ані в саду нічого не змінилося, відколи я був тут 25 років тому. Від цього я знов почуваюся молодим. «Ви знаєте, час зупиняється за замку», серйозно відповіла Ен, «І знову рушаю вперед тоді, коли приходить принц». Пан Ірвінг ледь сумовито всміхнувся, дивлячись на її лице осяєне юністю і надією. «Іноді принц запізнюється», – пролунала його відповідь. Він не просив Ен перекласти його слова прозою, як усі рідні душі він розумів. «О, ні, коли тільки істний принц вертаєте до справжньої принцеси?» Ен рішуче труснула родою голівкою і провела його до вітальні. Він зайшов усередину. Вона щільно причинила двері і, озирнувшись, Застрілася поглядами із Шарлотою Четвертою, котра киваючи у долоні плескала. «О, пану Шерлі Мем!» – вона. Я дивилася з кухоного вікна. І який же він гарний, пану Шерлі Мем! І якраз того віку, що потрібен пані Лаванді. «О, пану Шерлі Мем! А як вам здається, то буде великий гріх послухати під дверима?» «Величезний, Шерлотто!» – твердо відказала Енн. «Тож зараз ми з тобою підемо звідси геть, щоб уникнути спокуси». «Але я не можу нічого робити, і це так тяжко, просто сидіти й чекати?» – зітхнула Шарлота. «Ох, пано Ширлі Мем, а якщо він не усвідчиться, хіба можна бути певною і з чоловіками?» Моя старша сестра, Шарлота Перша, теж колись думала, що заручилася з одним, а він, виявляється, думав геть інакше. І вона сказала що відтоді більше нікому з них не вірить. І ще я чула про таке жахіття, коли чоловік думав, що страшенно любить одну дівчину, а насправді весь час любив її сестру. О, пана Шерлі Мем, як може бідолашна жінка бути певною, коли сам чоловік не знає, що в нього на думці? «Ми будемо на кухні чистити срібні ложки», – відповіла Ен. «На щастя, тоді можна буде не думати, бо я ні про що не здатна думати сьогодні». Так і час біжить непомітно. Минула година. Щойно Ен відклала останню начищену до сліпучого блиску ложку, як почула стукіт вхідних дверей. Вони із Шарлотою обмінялися з тривожними поглядами. Ох, пану Шарлімем, зітхнула Шарлота, якщо він іде так рано, то нічого в них не вийшло і більше ніколи не вийде. Вони кинулися до вікна. Пан Ірвінг не збирався нікуди йти. Вони з паною Лавандою. Неспішно прямували стежиною та кам'яної лавки. О, пану Ширлі Мем, він обіняв її з талію, радісно прошепотіла Шарлота Четверта. Напевно, він їй освічився, інакше вона би в житті цього не дозволила.